Od sunneta je da čovjek bude vedar nasmijan i da oko sebe širi pozitivnu energiju, ali isto tako od sunneta je da bratu muslimanu nađeš opravdanje, a ne da pohrliš da ga optužiš.